Відповідаючи, мовив їй старець Пріам Боговидий. «Ні, проти волі мене не затримуй. Не будь в моїм домі птахом зловісним. Мене переумити не сподівайся. Бо якби хтось мені мовив таке із людей земнородних, хтось з віщунів, ворожбитів, жерців», що на жертвах віщують, лжею назвали б ми це, і нього б ще більш одвернулись, нині ж побачивши сам і почувши безсмертного Бога. Іду, бо слово його не даремне, якщо ж і судилось, нині умерти мені при Ахейських човнах міднозбройних. Хай так і буде, хай вб'є мене зразу ж Ахіл безпощадно, тільки б обнять мені сина і жадобу ридань вдовольнити. Мовивши так, очинив він на скринях оздоблені віка, вийняв ізвідти дванадцять одінь надзвичайно красивих, простих дванадцять плащів і ліжників, стільки ж барвистих, стільки ж ясних покривал. І до того ще стільки ж хітонів, щирого золота зважив, і виніс він десять талантів, двоє блискучих триногів і гарних котлів аж чотири. Келих ще виніс коштовність чудову, коли у Фракії був він послом, йому подаровану. Не поскупився старець і не залишив її дома. Так прагнув душею викупить любого сина. Троян, що до нього зібрались, вигнав усіх з передсінка і лавливими ганив словами «Гетьте від мене, погані негідники! Вам ще не досить? Вдома плачу, що сюди ви прийшли ще й мені досаждати!» «Мало того вам, що Зеус покарав мене горем, забравши кращого сина мого!» На собі це зазнаєте скоро. Легше тепер набагато гинути вам од Після того, як загинув мій син. Що ж до мене, то краще, аніж на власні я очі, В руїнах побачу розбите місто своє. Хай раніше зійду я в оселю Аїда. Мовив він так, і берлом їх став розганять. Всі розбіглись від роз'ярілого старця, а той і синів своїх лаяв славного Дія, і паріса, і ясного, як Бог, Агатона, Памона та Антіфона, й політа, співця голосного та деїфоба і з ними Гелена, і ще й гіппотея, всіх дев'ятьох закликав і наказував їм сливочолий. Швидше, негідники, діти мої безсоромні, Вже краще б ви біля бистрих човнів полягли всі, А Гектор застався. О, я нещасний, навіщо? Найкращих синів породив я в трої розлоги, А нині нікого мені не лишилось. Богоподібний був местор у мене, Троїлко неборний». Гектор, що був, наче, Бог серед люду земного і здавався сином несмертного мужа, а паростю вічного Бога. Занапастив їх арей, та ці ось нікчеми лишились ці брехуни й танцюристи, лише в хороводах найкращі, кіз і ягняток розкрадачі з людських отар і попасищ. Довго ви будете повіз мені споряджати в дорогу? «Швидше усе накладайте, бо час уже нам вирушати».